Розділ сьомий Магічний кристал Один Поки Повія і Бармен витріщалися на кривавий місяць, Кімбарай Аймар чхнув і прокинувся. «Чорт, застудився на жнива», – подумав він. «Зважаючи на те, скільки мені доведеться наступні два дні провести на дворі, це може перерости в...» Щось залоскотало йому кінчик носа, і він знову чхнув. Звук, що вирвався з його вузьких грудей і пересушеного горла, прорізав темряву кімнати як постріли з малокаліберного револьвера. Хто тут? вигукнув Раймер. Відповіді не було. Раймер уявив пташку, малу, гидку і вреднющу, що залетіла до його покої в удень, а тепер пурхала в темряві, торкаючись крильми його обличчя. Його аж мороз пробрав по шкірі. Так він ненавидів їх усіх. Пташок, жуків, кажанів. І він так рвучко простягнув руку до газової лампи, що стояла на нічному столику, що мало не скинув її на підлогу. Коли він присунув лампу ближче, лоскіт повторився. Тільки тепер щось лоскотало йому щоку. Скрикнувши, Раймер відсахнувся на подушки, притискаючи лампу до грудей. Повернув вимикач, розташований збоку, почув сичання газу і натиснув кнопку іскри. Лампа загорілася, і в вузькому колі її світла канцлер побачив не пташку, а Клая Рейнолдса, що сидів на краю його ліжка. В одній руці Рейнольдс тримав пір'їну, якою лоскотав канцлера Меджесу. Друга рука ховалася у плащі, що лежав у нього на колінах. Reynolds не злюбив Раймера з першої їхньої зустрічі, що відбулася в лісі далеко на захід від міста, у тому самому лісі за каньйоном петлі, де зараз було розквартировано основний контингент війська Латіго. Ніч була вітряна, і коли вони з мисливцями за трунами вийшли на маленьку галявину, де раймеру компанії Ленгіла та Кройду нагрівся біля багаття, поле Рейнолдсового плаща замаюріли довкола нього. О, сей манто! Сказав Раймер, і двоє його супутників розсміялися. Жарт був невинний, Раймер не хотів його образити, проте Рейнольдс так не вважав. У багатьох краях, де йому довелося побувати, слово «манто» означало не плащ, а той, що стає раком. Насправді цим жаргонним слівцем називали гомосексуалів. Те, що Раймер – звичайний селюк під пихатою маскою цинічного мудреця, просто цього не знав, ніколи не спадало Рейнолдсові на думку. Він знав, коли люди його принижували, і якщо міг помститися, завжди так і чинив. Настав час розплати для Кімбе Раймера. Рейнолдс, ти що тут робиш? Як ти сюди ти, мабуть, прийняв мене за іншого ковбоя, сказав чоловік, що сидів на ліжку. Рейнолдса тут нема, тут лише сеньор Манто. Він вийняв руку з-під плаща, і в ній виявився величезний гострий ніж. Рейнолд купив його на нижньому ринку спеціально для такої оказії. Він заніс його над канцлером, і по саме руків'я до довжелезне лезо в груди Раймера, наштрикнувши його на ніж, як комаху. «Як клопа!» – подумав Рейнолдс. Лампа випала з Раймерових рук і скотилася з ліжка. Впала на підставку, але не розбилася. На дальній стіні борюкалася спотворена тінь Кімби Раймера, над нею голодним стерв'ятником нависала тінь убивці. Рейнольдс підніс угору руку, якою тримав ножа, повернув її так, щоб було видно маленьке синє татуювання у формі труни між великими вказівними пальцями, і підніс до очей Раймера. Він хотів, аби це було останнім, що Раймер побачить у своєму житті, перш ніж вирушити на Галявину, де кінчається земний шлях. «Ну жбо, побачимо, як ти тепер з мене насміхатимешся», – сказав Рейнольдс, погрозливо посміхаючись. «Ну жбо!» Два Коли до п'ятої години лишалися лічені хвилини, Мер Торін пробудився від кошмару. Йому наснилося, що над баронією кружляє птах із рожевими очима. Там, куди падала його тінь, трава жухла, листя всипалося з дерев, гинув урожай. Тінь перетворювала його зелену і любу серцю баронію на спустошену землю. Це моя баронія, але і птах теж мій. Подумав він перед тим, як прокинутись, скрутившись у дрижачий клубок на краю ліжка. «Мій птах! Це я його пустив сюди! Це я випустив його з клітки!» Торін знав, що тієї ночі йому більше не заснути. Налив собі склянку води, осушив її, а тоді пішов до свого кабінету, неуважно витягаючи нічну сорочку, що застряла між половинками його кістлявої задниці. Помпон на кінчику його нічного ковпака теліпався між лопатками, на кожному кроці похрустували коліна. А що до почуття вини, яке його навідало у вісні? Ну, з цим було покінчено. Джонас і його друзі отримають те, заради чого приїхали наступного дня. І непоганий куш. А через день їх тут уже не буде. Лити геть, пташко з рожевими очима і отруйною тінню. Лети туди, звідки прилетіла, і забирає з собою великих мисливців за трунами. Торін подумав, що до кінця року вже буде надто заклопотана і струмляючи свій кінець у щілину, тож усі ці речі вивітряться в нього з голови. І сни також. Крім того, сни, в яких не було видимих пересторог, були лише снами, а не поганими знаками. Видимим передвістям можна було б вважати чоботи, що виднілися з-під портьєру кабінеті, чи то пак носки чобіт. Але Торін не глянув у той бік. Його погляд прикипів до пляшки біля його улюбленого крісла. Пити кларет о п'ятій ранку не та звичка, якою варто було набувати. Але один раз не зашкодить. Йому наснилося страхіття, і врешті-решт завтра жнива, сказав він уголос, опускаючись у крісло з підголів'ям біля каміна. «На честь свята не гріх і склянку перехилити». Він налив собі келих вина, останній у своєму житті, і випив, відчуваючи, як у животі зароджується тепло і поволі підіймається до горла. Так набагато краще. Жодних тобі велетенських птахів, жодних нищівних тіней. Він потягнувся, сплів свої довгі кисляві пальці і несамовито ними захрустів. «Ненавиджу, коли ти так робиш, кислявий вилупку!» – проговорив голос просто над лівим вухом у Торіна. Торін підскочив. Серце у грудях зробило шалений стрибок. Порожній келих вилетів із рук, але в нього не було підставки, яка б пом'якшила падіння, тож він розбився на друзки об камін. Не встиг Торін закричати, як Рой Ді Пейп зірвав з нього нічний ковпак, вхопив за жалюгідні рештки шевелюри і смикнув за волосся на себе. Ні, що його Ді Пейп тримав у руці, мав значно скромніші розміри, ніж той, яким скористався Рейнольдс. Проте із завданням перерізати мерові горло він упорався успішно Кров забила червоним фонтаном у пітьму кімнати Діпейп відпустив волосся Торіна, відступив назад до укриття портьєр, за якими ховався І підняв щось із підлоги То був кадбертів вартовий Діпейп кинув його на коліна мерові, який конав у кріслі «Птах!» Пробелькотів Торін з повним крові горлом «Так!» «А то старий, а ти молоток, що помітив у таку хвилину!» Діпейп знову відтягнув Торінову голову назад і двома спритними рухами ножа виколов йому очі. Одне око полетіло в згаслий камін, друге вдарилося об стіну і сповзло на долівку біля інструментів для розпалювання вогнища. Права нога Торі насмикнулася і завмерла. Лишалося зробити ще одну справу. Діпей Пейп побачив Торінів нічний ковпак і вирішив, що помпона на його кінчику цілком достатньо. Піднявши ковпак із долівки, він занурив його в калюжу крові і намалював сигул доброго чоловіка на стіні. Сигул на екрані в разі чого. Щоправда, не червоний». «Так», – пробурмотів він, відступаючи на крок назад і дивлячись на своє творіння. «Якщо це їх не прикінчить, тоді їх не прикінчить ніщо». Цілковита правда. Лишалося лише одне питання. Чи візьмуть роландів-катат живим? Три. Джонас проінструктував Френа Ленгела, як саме він має розташувати своїх людей. Двоє повинні були засісти в стайні, ще шестеро на дворі, з яких троє мали сховатися за ржавими рештками старих інструментів, двоє причаїтися за вигорілим каркасом колишнього будинку. Один, Дейв Голіс, мусив сидіти на даху стайні і підглядати з-за гребення. Ленгіл був радий бачити, що його люди з загону всерйоз поставилися до завдання. «Так, справді, їхніми ворогами були хлопчаки». Але не слід було забувати, що одного разу ці хлопчаки вже обставили самих великих мисливців за трунами. Поки вони не наблизилися до смуги К, шериф Ейвері справляв враження командира їхнього загону. Але недовго. Неподалік бараків командування взяв на себе Френ Ленгел. Через плече в нього був перекинутий автомат, а постава, коли він сидів у сідлі, була прямою, як колись у 20 років. Ейверів, очевидь, знервований і задиханий, сприйняв це радше з полегшенням, ніж з образою. «Ви розташуєтеся так, як мені сказали, бо це гарний план, і я проти нього нічого не маю», сказав Ленгель, звертаючись до свого загону. У пітьмі їхні обличчя здавалися розмитими білими плямами. «Від себе додам лише одне. Хоч нам це і не потрібно, але краще взяти їх живими. Треба віддати їх на суд баронії, посполитих. Нехай вони їх розтерзають». Тож скажу так. Якщо буде вагома причина стріляти, стріляйте. Але тому, хто стрілятиме без причини, я відірву голову. Затямили. Відповіді не було. Схоже, всі все зрозуміли. Гаразд, сказав Ленгель із кам'яним обличчям. Даю вам хвилину перевірити, чи ваша зброя не брязчатима, а тоді виступаємо. І з цієї хвилини, щоб ані чуchirk Чотири. Того ранку Роланд, Кадберт і Алан вийшли з барака у чверть на шостого і стали поряд на ганку. Алан допивав каву, Кадберт позіхав і потягувався. Роланд застібав сорочку, дивлячись на південний схід у бік поганої трави. Але думав він не про засідки, а про Сюзан. Про її сльози. «Скупе старика. Як я його ненавиджу!» Сказала вона. Його інстинкт мовчав. Алленів хист, завдяки якому він відчув Джонаса того дня, коли той убив голубів, теж ані пари з вуст. Що ж до Кадберта? «Ех, ще один день тиші!» – вигукнув цей достойний молодий чоловік у світанкове небо. «Ще один день краси! День мовчанки, порушуваної хіба що зітханням закоханого і цокотом кінських копит!» ще один день твою маячню слухати», – сказав алан. Вони пішли через подвір'я, не відчуваючи, що за ними стежать вісім пар очей. Зайшли до стайні повз двох чоловіків, що причаїлися там. Один за старезним плугом, другий за недолугою копицею сіна. Обидва тримали на зброю. Лише вітер відчув щось недобре. Вдарив копитом, закотив очі, і коли Роланд виводив його зі стіла, спробував опиратися. «Що таке, хлопчику?» Він розвернувся. «Мабуть, павуки. Він їх ненавидить». На дворі Ленгель піднявся і махнув обома руками вперед. Чоловіки нечутно підійшли до входу в стайню. Дейв Голіс на даху стояв зі зброєю в руці. Монокль він сховав до нагрудної кишені, щоб він не видав господаря небажаним блиском скла. Кадберт вивів свого коня зі стайні. За ним рушив Алан. Останнім був Роланд. Він змагався зі своїм норовистим жеребцем, що ніяк не хотів виходити і ставав на диби. <хи> «Дивіться!» – весело сказав Кадберт, досі не усвідомлюючи, що за спинами в нього та його друзів стоять озброєні чоловіки. Він показував на північ. «Хмара схожа на ведмедя. Це добра прикмета, якщо не ми... руш, маркачі!» – сказав Френ Ленгіл. «Навіть ногою не вирушіть!» Проте Алан таки почав розвертатися радше від збентеження, ніж умисне, і одразу ж пролунало багатоголосе клацання, не наче безліч сухих галузок тріснуло в одну мить, звук зведених курків пістолів і мушкетів. Ні, Алане, сказав Роланд. Не ворушися, ні. Вічай підступав до горла, мов трута, сльози люті, щипали очі, але він стояв нерухомо. Кадберт і Аллен теж мали так стояти, інакше їх уб'ють. «Не ворушіться. гукнув він знову. «Стійте на місцях!» «Хе! Мудрий хлопець!» Голос Ленгіла тепер лунав ближче і супроводжувався звуком кроків. «Руки за спину!» Роланда обступили дві тіні, видовжені першим світлом світанку. Судячи з того, що тінь ліворуч мала суттєве заокруглення, що виступало вперед, він здогадався, що вона належить шерифові Ейвері, І навряд чи шериф хотів запропонувати їм білого чаю. Друга тінь швидше за все була Ленгілова. «Швидше, швидше, де оборне, чи як там тебе? Руки за спину! Твої друзі під прицілом. І якщо ми візьмемо живих не трьох, а лише двох, то життя все одно триватиме. Не хочуть ризикувати». Подумав Роланде, одразу ж відчув приплив незрозумілої за тих обставин гордості. Проте разом із нею прийшла якась ненормальна цікавість. Хоча гірка, дуже гірка. «Роланде!» – в голосі Кадберта звучала невимовна мука. «Роланде, не треба!» Але вибору не було. Роланд заклав руки за спину. Вітер з докором заіржав, наче повідомляючи, що не чекав від господаря такого непристойного вчинку, і відійшов у бік ганку. «Зараз ти відчуєш прохолоду металу», – сказав Ленгіл. «Еспосас!» «Наручники, іспанська». Два холодні круги оповили Роландові зап'ястки. Клацнувши, наручники міцно зімкнулися. «Гаразд!» – сказав інший голос. «Тепер ти, синко! Не дочекайтеся!» Голос Кадберта тримтів на межі істерики. Пролунав звук удару і притлумлений крик болю. Озернувшись, Роланд побачив, що Алан опустився на одне коліно, притискаючи долоню до чола. Зрани на голові це кров. «Хочеш, щоб я йому ще раз врізав?» – спитав Джек Вайт. Він тримав у руці старий пістоль, руків йому вперед. «Я можу. У такій ранній порі моя рука ще дуже слухняна». «Ні!» – смикнувся Кадберт. За його спиною вишикувалися троє чоловіків, нетерпляче й жадібно чекаючи продовження. Тоді будь хорошим хлопчиком і заведи руки за спину. Ледве стримуючи сльози, Кадберт підкорився. Помічник Бріджер надів на нього із посас. Двоє інших рвучко поставили Алана на ноги. Він похитнувся, а тоді, коли на нього надягали наручники, випростався. Зустрівшись із Роландом поглядом, Малан навіть спробував усміхнутися. В певному сенсі, то була найгірша мить того жахливого ранку засідки. Роланд кивнув у відповідь, а подумки заприсягнувся. Більше ніколи в житті він не дозволить заскочити себе зненацька. Замість кроватки на шиї в Ленгіла того ранку була хустка, проте Роланд здогадувався, що на ньому досі той самий піджак, що й був на учті в мера багато тижнів тому. Поряди з Ленгілом сопів від збудження тривоги і пихи шериф Ейвері. Хлопці, сказав шериф. «Вас заарештовано за порушення законів Баронії, зраду і вбивство!» «А кого ми вбили?» Спокійно поцікавився Алан, і хтось із загону озброєних чоловіків риготнув. Шоковано, чи цинічно Роланд не зміг розібрати. «Мера та канцлера, і вам це добре відомо!» – відповів Ейвері. «А тепер ході...» «Як ви можете...» – спитав Роланд, звертаючись до Ленгіла. «Меджес, ваша батьківщина. Я бачив могили ваших предків на міському цвинтарі. Як ви можете так чинити з батьківщиною, сей Ленгіл? Немає жодного наміру правити тут із тобою теревені». – відрубав Ленгіл і кинув погляд через Роландове плече. «Альварезе, приведи його коня. Такі треновані хлопці не випадуть із сідал навіть у наручниках». «Ні, скажіть мені!» – втрутився Роланд. «Не крийтеся, сей Ленгіл. Люди, з якими ви приїхали, ваші друзі, тут нема жодного чужака. Як ви можете так чинити? Ви би матір свою збалтували, якби побачили, що вона спить задерж спідницю догори». У Ленгела засмикався рот. Не від сорому чи збентеження, а від святенницької огиди. Старий господар ранчо зиркнув на Ейвері. «То он, як їх учать балакати в гіладі, а?» Тримаючи в руках рушницю прикладом до гори, Ейвері виступив уперед, до закутував наручники стрільця. «Я навчу його, як треба розмовляти з паном. Всі зуби повибиваю, якщо накажеш, Френа!» Ленгіл роздратовано його стримав. «Не клей, дурня! Я хочу вести його перекинутим через сідло лише в тому разі, якщо він буде мертвий, і ніяк інакше!» Ейвері опустив зброю. Ленгіл повернувся до Роланда. «Звісно, житимеш ти недовго, тож в користі від поради тобі не буде ніякої, де аборне. Але я все одно її тобі дам. У цьому світі треба завжди бути на боці переможця і знати, куди віє вітер і коли він змінює напрям. «Ти забув лице свого батька, жалюгідний хробача!» – чітко вимовив Кадбард. Ці слова вразили Ленгіла так само, як і Роландова шпилька щодо його матері. На його обвітрених щоках зненацька з'явився рум'янець гніву. «На кони їх!» – наказав він. «Щоб за годину вже сиділи в камері!» Роланда так рвучку закинули в сідло, що він мало не впав з другого боку. І впав би, якби Дейв Голіс не притримав його і не запхав його ногу в стримину. Дейв нервово і спантиличено посміхнувся стрільцеві. «Мені шкода бачити тебе тут», – серйозно сказав Роланд. «А мені шкода тут бути», – відповів помічник шерифа. «Якщо ви приїхали, щоб убити, шкода, що ви так зволікали. І твій друг не повинен був так нахабно лишати свою візитну картку». Він кивнув у бік Кадберта. Роланд гадки не мав, що має на увазі помічник Дейв, але це й не мало значення. То була лише частина плану, і ніхто з озброєних чоловіків у це не вірив, включаючи помічника Дейва. Хоча, подумав Роланд, з руками вони й самі в це повірять і переказуватимуть цю історію онукам і правонукам, видаючи її за правду. Історію про той славетний день, коли вони впіймали зрадників. Стрілець коліньми повернув вітра. І біля хвіртка, яка відділяла подвір'я смуги каот доріжки, що вливалася у великий шлях, побачив Джонаса власною персоною. Вбраний у зелений фетровий капелюк загонича, і старий сірий пильник той сидів на широкогрудому коні. Біля правого коліна в нього погойдувалася рушниця в чохлі. Ліва пола плаща була трохи відгорнута вбік і відкривала руків'я його револьвера. Розпущене біле волосся лежало на плечах. Він зняв капелюха і вічливо привітався з Роландом. «Гарна гра! Ти непогано зіграв, як на молого, на чиї губа ще не обсохло молоко!» «Старий!» – сказав Роланд. «Ти надто затримався на цьому світі!» Джонас посміхнувся. «Ти б виправив цю прикру помилку, якби зміг! Ге!» Він зиркнув на Ленгіва. «Забери в них іграшки, Френе. Особливо ретельно шукай ножі. Зброя в них є, але не з собою. Я знаю трохи більше про їхні пукалки, ніж вони здогадуються. А в сміху туна, заберіть рогатку, не забудьте. Не так давно він хотів відстрелити нею голову Рою». «Ти про ту ходячу морку?» – спитав Кадберт. Кінь під ним танцював, і Берт щосили намагався втриматися на ньому як цирковий вершник. Голови він би не втратив, бо як можна втратити те, чого в тебе немає? За яйцями він би сумував, а от за головою – ні. Мабуть так, погодився Джона, спостерігаючи, як у них забирають списи, а в Роланда лук. Рогатка кріпилася в Кадберта на поясі ззаду в чохлі, який він зробив власноруч. Роєві Діпейпу просто пощастило, що Берт у нього не вистрелив. Роланд знав, що Берт міг збити птаха в польоті на висоті 60 ярдів. Сумочка зі сталевим шротом висіла біля лівого боку хлопця. Бріджер забрав і її. Поки все це відбувалося, Джонас не зводив з Роланда очей, приязно сміхаючись. «Як тебе звати насправді, хлопче? Зізнавайся, тепер тобі вже все одно. Ти ж знаєш, що тобі недовго жити». Роланд не відповів. Ленгіл, звівши брови, глянув на Джонаса. Джонас знизав плечима і смикнув головою в бік містечка. Ленгіл кивнув і, боляче тицьнув Роланда, в бік потрісканим пальцем. «Вперед, хлопче, поїхали!» Роланд стис ногами вітрові боки і кінь рушив у бік Джонаса. І раптом Роланда наче осяяло. Інтуїція завжди захоплювала його зненацька. Всі найкращі істинні здогади вигулькували ні звідки. «Хто відправив тебе на захід, хробача?» – спитав він, проминаючи Джонаса. «Корт навряд, бо ти застарий». То був його батько. Вираз знудженої цікавості зник, злетів з обличчя Джонаса, наче йому дали ляпаса. На якусь дивовижну мить сивий чоловік перетворився на маленького хлопчика, шокованого, присоромленого, ображеного. так, Кортів батько, я прочитав це по твоїх очах». А тепер ти тут, на чистому морі. Ти справді на заході. Душа такого, як ти, ніколи не зможе залишити захід. Джонас так блискавично витяг револьвер, що лише гострий зір Роланда спромігся розглядати рух. За їхніми спинами загомоніли чоловіки від шоку і благоговіння. Джонас, не дурій, прогачав Ленгіль. Ти ж не прикінчиш їх після того, як ми стільки промучилися, щоб їх пов'язати. Але Джонас не звернув на ці слова жодної уваги. Його очі були широко розплющені, кутики вуст тремтіли. Тримай язика на припоні, віле де аборне!» низьким хрипким голосом промовив він. Стеж за тим, що кажеш. Мій палець на гачку і йому кортить натиснути сильніше. Гаразд. «То стріляй в мене!» – сказав Роланд, гордовито піднявши голову і дивлячись на Джонаса згори вниз. «Стріляй, вигнанцю! Стріляй, хробаче, Стріляй, невдахо! Все одно ти вигнанець! Вигнанні і сконаєш!» Спершу йому здалося, що Джонас справді вистрелить, і Роланд відчув, що смерть буде прийнятним кінцем, розплатою за те, що дозволили так ганебно себе захопити. В тієї миті він не думав про Сюзен. У його душі ніщо не вирухнулося, не було жодного поштовху. Тіні чоловіків, що спостерігали за їхньою кінно-пішою сутичкою, пласкими відбитками лежали на землі. А тоді Джонас відпустив гашетку і сховав револьверу кубуру. «Заберіть їх до міста і посадіть за ґрати, розпорядився він, звертаючись до Ленгіва. І щоб жодна волосина не впала з їхніх голів. Якщо вже я втримався і не вбив цього, то ви і поготів можете не чіпати інших. Йдіть Вперед, наказав Ленгів. У його голосі більше не вчувалося авторитарних ноток пихи. То був голос людини, яка запізно зрозуміла, що ставки у грі надто високі. Вони рушили. Трохи від'їхавши, Роланд востаннє озирнувся. Презирство, яке побачив Джонас у цих холодних молодих очах, вжалило його сильніше, ніж батоги, якими багато років тому в Гарлені пошматували йому спину. Шість. Коли вони зникли з поля зору, Джонас зайшов до барака, підняв дошку підлоги, під якою хлопці ховали зброю, і знайшов лише два револьвери. Шести зарядних, поза сумнівом, вони належали Деоборнові. Не було. Ти справді на заході. Душа такого, як ти, ніколи не зможе залишити захід. Ти вигнанець, вигнанні і сконаєш. Джонас заходився розбирати револьвери, які Кадберт і Алан привезли на захід. Алан ніколи так і не носив своїх, крім як на пробні стрільби. Вийшовши на двір, Джонас розкидав деталі револьверів. Він ж бурляв їх подалі, прагнучи позбутися того холодного погляду синіх очей і шоку від того, що розгадано його найзаповітнішу таємницю. Рой і Клай підозрювали, проте жоден із них нічого не знав напевне. До заходу сонця кожен собака в Меджесі знатиме, що Елдре Джонас, сивочолий охоронець мера із татуюванням у вигляді труни на руці, колись не зумів стати стрільцем. — Ти вигнанець у вигнанні і сконаєш. — Можливо, — сказав він, втупившись невидющим поглядом у згорілі рештки ранчо. — Але проживу я довше, ніж ти, юний деаборне. І помру, коли твої кістки вже давно гнитимуть у землі. Він злетів у сідло і розвернув коня, щосило рванувши поводи. Він на випередки з вітром чав насидго, де на нього мали чекати рої з клаєм. Але позбутися погляду тих блакитних очей так і не зміг. Сім Ну прокиньтеся, прокидайтеся, сей, прокидайтеся. Прокидайтеся. Слова долинали десь іздалеку, якимсь дивом просочувалися в ту темну місцину, де лежала вона. Навіть коли до голосу приєдналася рука, що ручко торсила її за плече, і Сюзан збагнула, що вона мусить прокинутися, боротися зі сном було неймовірно важко. Ось уже кілька тижнів їй не вдавалося нормально поспати вночі. Минулої ночі теж не спалося. Особливо минулої ночі. Вона лежала без сну в своїй розкішній спальні в будинку на набережній. Крутилася з боку на бік, знемагаючи від думок, що одна одної гірше нагромаджувалися нагромаджувалася в її голові. Нічна сорочка збилася на стегнах. Вставши, щоб скористатися нічним горщиком, вона скинула ненависну річ. Пожбурила її в куток і гола повернулася в ліжко. Щойно важкий шовк сорочки перестав їй надокучати, як її зморив сон. Вона наче провалилася. Саме так провалилася. Це було більше схоже на падіння в якесь забуття. Бездонне провалля в землі. А тепер цей голос. Ця рука, що торсила її так сильно, що голова перекочувалася на подушці з боку на бік. Сюзан спробувала вивернутися від неї, підтягла коліна ближче до грудей і безгучно забурмотіла щось на знак протесту. Проте рука не вгавала, торсала і торсала. Голос не змовкав. «Ну прокидайтеся, сей! Ну прокиньтеся! Прокиньтеся, вим'я черепаха і ведмедя!» Голос Марії. Спершу Сюзан навіть не впізнала його, таким він був засмученим. Сюзен ніколи її такою не чула і не сподівалася почути. Проте так і було. У покоївченому голосі звучали істеричні нотки. Сюзен сіла в ліжку. Раптове пробудження і потік незрозумілостей справили на неї такий приголомшливий вплив, що вона навіть ворушитися не могла. Пухова ковдра, під якою вона спала, сповзла на коліна, відкривши голі груди. Але Сюзен лише кволо взялася за неї кінчиками пальців. Першою незрозумілістю було світло. Воно лилося у вікна сильніше, ніж будь-коли. Тому що, зрозуміла вона, ще ніколи раніше їй не доводилося бути в цій кімнаті о такій пізній порі. О боги, напевно вже була 10-та година, а може навіть пізніше. Другою незрозумілістю були звуки, що долинали знизу. Зазвичай будинок мера вранці стояв оповитий тишею. До полудня не було чути жодних звуків, крім криків Касава Керос, що виводили коней на ранкову прогулянку, шурхоту Мігелової мітли, якою той замітав подвір'я, і постійного рокоту прибою. Касавакерос. Пастухи ковбої іспанська. Цього ранку внизу кричали, сипали прокльонами, пускали коней у галопи, і зрідка лунав дивний уривчастий сміх. Десь за дверима її кімнати, можливо, не в цьому крилі, але близько, Сюзен чула тупіт чобіт. Хтось стрімголов мчав коридором. Але найнезрозумілішою була сама Марія. Її, зазвичай, оливкова шкіра була мертвотно-блідого відтінку. Охайна зачіска була розкуйовджена. Сюзен вважала, що лише землетрус міг стати причиною такого зовнішнього вигляду Марії. Марія, що трапилося? Вам треба тікати, Сей, тут вам залишатися небезпечно. Краще йдіть додому. Я думала, ви пішли, бо не бачила вас раніше. Сьогодні поганий день для того, щоби спати допізно. Е, тікати? спитала Сюзан. Вона повільно натягла ковдру вище носа і дивилася на Марію широко розплющеними припухлими віцну очима. Тобто, через чорний хід. Марія висмикнула ковдру зонімілих від сну рук Сюзан і стягла з неї. «Як ви це робили раніше? Хочеш, ж, пан, ну хочі ж, одягайтеся і тікайте! Тих хлопців схопили, але що, як у них є спільники? Що, як вони повернуться і уб'ють вас?» Сьюзан уже підводилася. Раптово її ноги підкосилися, і вона знову сіла на ліжко. «Хлопці?» – прошепотіла вона. «Хлопці кого вбили?» «Хлопці, кого?» З огляду на граматику, це питання було некоректним, проте Марія її зрозуміла. «Де Аборни, його друзі?» «Про яке вбивство ти торочиш?» «Мера і канцлера!» Вона подивилася на Сюзен з якимсь відстороненим співчуттям. «А тепер підводьтеся! йдіть. Цей будинок Льоко!» «З божеволів, іспанська!» «Але ж...» «Вони цього не робили?» – сказала Сюзен і ледве втрималася, щоб не додати, цього не було в плані. «Сей Торін і цей Раймер мертвий Хто б це не зробив?» Знизу долинули крики і негучний вибух, не схожий на фейерверк. Озирнувшись, Марія Рвучко заходилася кидати Сюзен її одяг. «Вони викололи меру очі! Вони не могли цього зробити, Марія! Я їх знаю!» «Я з ними не знайома, і мені до них байдуже, а до вас ні. Кажу вам, одягайтеся і тікайте, якнайшвидше!» «А що з ними сталося?» Жахлива думка закралася в голову Сюзан, і вона зірвалася на ноги, поскидавши одяг на підлогу. Вхопила Марію за плечі. «Їх не вбили? Скажи, що їх не вбили!» Наврядче, тут усі на перейми кричать і пліткують, але я думаю, що їх просто запроторили заграти. Та тільки закінчувати фразу не було потреби. Марія відвела погляд, не наважуючись подивитися в очі Сюзен, і цей мимовільний рух очей, супроводжуваний збентеженими криками знизу, був промовистіший за слова, поки що не вбили. Але Гарт Торін був дуже популярний і походив із давнього славетного роду, а Роланд, Кадберт і Аллан були чужинцями. Ще не вбили, але завтра жнива і ввечері буде святково багаття. І Сюзан заходилася вдягатися так худко, як тільки могла. Вісім. Рейнолдсові, котрий працював із Джонасом довше, ніж Ді Пейп, знадобився лише один погляд на фігуру вершника, що легким галопом наближався до них крізь ліс скелетоподібних нафтових вишок. Повернувшись до свого напарника, він сказав. «Ні, про що його не запитуй? Він не в гуморі, щоб відповідати на тупі питання. Звідки ти знаєш? А, забудь, просто тримай свого бісового язика на припоні». Джонас натягнув поводи і зупинив коня. Він сидів у сідлі, згорблений, блідий і замислений. Побачивши його таким, Ройді Пейп не втримався і спитав, попри Рейнолдсову пересторогу. з тобою все гаразд?» «А є така людина, з якою зараз усе гаразд?» Відповів Джонас і знову замовк. За їхніми спинами втомлено скриготали рештки свердловин. Нарешті Джонас трохи випростався в сідлі. «Тих цуциків уже мали закрити!» «Я звелів, щоб Ленгіл і Ейвері стріляли в повітря, якщо раптом щось трапиться. Але пострілів я не чув». «І ми не чули, Елдреда!» З готовністю відгукнувся Діпейп. «Взагалі нічого такого не чули!» Джона спомощався. «Ви би не почули, навіть як би хотіли. У такому гуркоті йолопе!» Ді Пейп закусив губу, побачив щось біля своєї лівої шпори, що вимагало негайної уваги, і схилився до неї. «Вас хтось бачив уранці?» – спитав Джонас. «Коли ви вколошкували Раймера і Тогріна, є хоч найменша ймовірність того, що вас хтось помітив?» Рейнолд спогитав головою за обох. «Все було чисто». Джона скивнув, наче ця тема не надто його цікавила, і подивився на нафтове поле і ржаві вишки. «Може, народ каже правду?» – майже нечутно промовив він. «І древні були дияволами». Він знову повернувся обличчям до своїх посіпак. «Але тепер дияволи – це ми! Правда, Клаю?» «Як скажеш, Елдреда!» – підтакнув Рейнольдс. «От я й кажу!» «Ми дияволи, і поводити себе будемо, як дияволи, як щодо Квінта, і решти там унизу». Він кимнув головою в бік порослого лісом пагорба, де було влаштовано засідку. «Вони там чекають твого наказу», – сказав Рейнольдс. «Вони там більше не потрібні», – він похмуро зиркнув на Рейнольдса. «Той де оборна, вилупок. Якби завтра ввечері я був у Гембрі, то власноруч послав би смолоскипа по йому під ноги. Я мало не пристрелив його там, на смузіка, і пристрелив би, якби не ленгел Малий вилупок, от хто він. Говорячи це, він все більше горбився. Обличчя темнішало, чорніло, як штормові хмари, що заступають сонце. Повагодивши шпору, Діпейп нервово глипнув на Рейнолдса. Рейнольдс не відповів йому таким самим поглядом. «Який сенс?» Якщо Елдред з'їхав з глузду, а таке вже траплялося раніше, Рейнольдс був свідком, то уникнути його кулі вони б не встигли. «Елдред, у нас є ще одна невеличка справа!» Рейнольдс говорив тихо, але Джонас почув і випростався. Він зняв капелюха, повісив його на луку сідла, як на гачок, і неуважно провів пальцями по волосю. «А тож «Невеличка, це ти правильно сказав. Їдьте туди. Скажіть Квінтові, щоб послав поволів, які відтягнуть останні дві наповнені цистерни до скелі вішальників. Нехай візьме з собою чотирьох чоловіків і відвезе цистерни до Латіго. Решта можуть рушати вперед». Рейнольдс вирішив, що настала зручна мить поставити питання. «А коли туди прибудуть інші солдати Латіго?» «Хе-хе, – <солдати> пирхнув Джонас. «Розмріявся. Інші молокососи латіго будуть біля скелі вішальників до сходу місяця. Я не сумніваюся, що вони вивісять прапори, щоб койоти та інші собаки-пустелі дивилися і благоговіли перед ними. Думаю, до десятої години завтрашнього дня вони будуть готові супроводжувати кортеж». Але якщо вони саме такі, як я підозрюю, то все, підеш шкариберть. Гарна новина – це те, що вони все одно нам не надто потрібні. Все наче складається непогано. А тепер їдьте, дайте їм завдання і повертайте сюди. Мухою!» Джонас повернувся і втупився поглядом у виступи пагорбів на північному заході. «На нас чекають свої справи». Сказав він. «Що швидше почнемо, хлопці, то швидше закінчимо. Я вже хочу обтрусити клятий порох Меджесу зі свого капилюха і чобіт. Він перестав мені подобатися». Дев'ять Терезі Марії Долорес Ошайван, пухкенькій гарненькій жіночці, матері чотирьох дітей, дружині Пітера, веселуна ковбоя, було 40 років. Вона продавала килими і фіранки на верхньому ринку. Більша частина замовлень на вишукані товари з будинку на набережній проходила через руки Терези Ошайван, тож її сім'я не бідувала. Хоча її чоловік був звичайним пастухом, але в іншому місті і часі клан Ошайвені прирахували б до середнього класу. Двійко її старших дітей виросли і поїхали з Баронії. Третій сподівався наприкінці року одружитися зі своєю коханою дівчиною. Лише наймолодша дитина підозрювала, що з мамою щось не те. Але й вона навіть гадки не мала, що Тереза вже була за крок від одержимості. «Скоро!» – подумала Рея, пожадливо споглядаючи Терезу в кристалі. «Зовсім скоро вона почне це робити!» Але спершу треба позбутися малої. Упродовж тижня перед жнивами школи зачинялися. Навіть ядки на базарі відкривалися лише на кілька годин по обіді. Тож Тереза доручила дівчинці віднести пиріг. Жнив'яний подарунок сусідам вирішила Рея, хоч і не могла чути вказівок, які жінка давала дочці, надягаючи їй на голову в'язану шапочку. Її сусіди ці, вочевидь, жили десь віддалік. Терезі Марії Долоресо Шайван потрібен був час для того, щоб навести ладу будинку. Їхня оселя була чималою, і багато закутні у ній потребували ладу. Рея захихотіла, і її гидкий сміх переріс у сухий кашель. З кутка на стару зацьковано дивився голодний чахлик. Він поки що не скидався на скелет, як його господиня, але це вже було не за горами. Дівчинка вийшла з будинку, тримаючи пиріг під пахвою. Вона стурбовано озирнулася на матір, і двері захряснулися перед її носом. «Так!» – проквакала Рея. «Закутні чекають! На коліна, бабо! Нумо до справи!» Спершу Тереза підійшла до вікна. Задоволена побаченим, донька вийшла крізь хвіртку і рушила головною вулицею на північ. Вона повернулася на кухню. Підійшла до стола і застигла, нерухомо вдивляючись сонними очима в простір «Ні, що ти робиш?» – обурено закричала Рея Вона більше не помічала бруду у власній хаті Не відчувала смору до своєї сечі й екскрементів Вона занурилася в чародійську веселку Була разом з Терезою Ошайван, чий котедж мав найчистіші кутки в усьому Меджесі А може навіть в усьому серединному світі «Поквапся!» – вириснула Рея. «Переходь до прибирання!» Наче почувши її зойки, Тереза розстебнула гудзики на домашній сукні. Сукня впала додолу, і жінка переступила через неї. А тоді підняла і акуратно повісила на стілець. Підняла поділ чистої залатаної сорочки над коліньми, підійшла до кутка і стала навкарачки. А так, корасон. вигукнула Рея, мало не захлинаючись від слизу, який викашлювала разом зі сміхом. Корасон, Серденько, іспанська!» «Давай, прибирай, хвотенько!» Тереза Ошайвин витягла шию, роздулила рота, висолопила язика і заходилася лизати підлогу в кутку. Лизала так, як чахлик колись хлептав молоко. Рея спостерігала за цим дійством, радісно поплескаючи себе по коліні. Вона розгойдувалася з боку в бік, і її обличчя наливалося кров'ю. О, Тереза була її улюбленцею. Саме так. Тепер вона годинами повзатиме підлогою і вилизуватиме кутки, молячись якомусь невідомому Богові, навіть на людині Ісусу, замолюючи бозна які гріхи, благаючи прощення. Інколи в її язик впиналися скапки, і вона випльовувала крову зливальницю на кухні. Досі якесь шосте чуття завжди безпомильно сигналізувало їй, що треба підвестися і натягти сукню, коли хтось із рідних уже був неподалік від дому. Проте Рея знала, що рано чи пізно жінчина одержимість заведе її надто далеко. І Либонь настав той самий день. Дівчинка могла повернутися раніше, взяти копійчину, щоб купити щось у місті. І побачити, як її матір навколішках вишаровує язиком кутки. О, яка вистава! Як Рея мріяла її побачити, як давно жадала. Зненацька Тереза Ошайвен зникла. Її охайна маленька кухня щезла, згинула. Усе заступила собою завіса рожевого світла. Вперше за багато тижнів кристал мага став непроникним. Рея підняла кулю своїми кіслявими пальцями, на яких наросли довгі нігті, і труснула в повітрі. «Що з тобою, клята штукарія? Що таке?» Кристал був важкий, а Рея підупала по силі. Двічі чи тричі, струснувши ним як слід, вона відчула, що він вислизає з пальців. Тоді відьма тремтячи, пригорнула кулю до впалих грудей. «О, ні-ні, любий!» – забелькотіла вона. «Повертайся, коли будеш готовий. Стара Рея трохи розсердилася, але вона вже спокійна». «Вона не хотіла тебе кривдити, трусити, і додолу вона тебе ніколи не впустить, ти тільки...» Вона стрепинулася і нашорошила вуха, дослухаючись. Наближалися вершники. Ні, не наближалися, вони вже були тут. Троє вершників, судячи зі звуку, підкралися нечутно, поки вона відвернулася. «Хлопці? Ті кляті хлопці?» Рея притискала кристал до грудей, широко розплющивши очі. Рот був мокрий. Руки так схудли, що крізь них просвічувало рожеве сяйво магічної кулі, слабко освітлюючи темні спиці її кісток. «Реє! Реє з косу. «Ні, не хлопці!» «Виходь! Виходь і винось те, що тобі віддали на зберігання!» «Гірше!» «Фарсон хоче забрати те, що йому належить. Ми приїхали по його власність. Не хлопці, а великі мисливці за трунами. «Ніколи ти брудний, мерзенний білоголовий прутню!» прошепотіла вона. «Я ні за що тобі його не віддам!» Її очиці бігали туди-сюди, мов на віжені. З розпатленим і дрижачим ротом, вона скидалася на хворого койота, загнаного в пастку. Вона подивилася на кулю, і з її грудей вирвався крик розпачу. Навіть рожеве світло зникло. Сфера була темна, як око трупа. Десять З хатини долинув пронизливий вереск. Діпейп повернувся до Джонаса, відчуваючи, як мороз пробирає по шкірі. Істота, що так кричала, не могла бути людиною. «Рея!» – знову крикнув Джонас. Винось його сюди і віддай нам. У мене немає часу грати з тобою в ігри. Двері хатини розчахнулися. Діпейп і Рейнольд витягли револьвери. Стара відьма ступила на ганок, кліпаючи від сонячного світла, наче все життя провела в печері. Улюблену іграшку Джона Фарсона вона тримала високо над головою. На подвір'ї було повно каменюк, на який вона могла пожбурити кристал. Навіть якби вона промазала, куля все одно б розбилася. Це могло обернутися лихом, і Джонас це знав. Деяким людям погрози були не страшні. Він так багато уваги приділяв хлопцям, і за іронією долі виявилося, що взяти їх було простіше простого, що геть забув про цю справу. А Кімба Раймер, той, хто запропонував Рею як найкращу опікунку для мерлінової веселки, був мертвий. Тепер, якщо все піде шкареберть, він не зможе вказати на Раймера як винуватся. Чи не так? А тоді, на додачу до всієї халепи, яка трапилася і могла трапитись, він почув, як діпейп зводить курок свого револьвера. «Навіть не думай, кретине!» – прогорчав він. «Леж подивися на неї!» – мало не простогнав Ді «Подивися, Елдреда!» Та Джонас і сам бачив. Істота в чорній сукні замість намиста мала на шиї напівзотлілий труп змії. Вона була така виснажена, що нагадувала ходячий скелет. На облізлому черепі стирчав самотній чубчик, решта волосся випало. На щоках і лобі громадилися болячки, в лівому куті рота була відмітена схожа на укус павука. Джонас подумав, що вона схожа на лярвину квіточку, але йому було на це начхати. Цікавило інше. Кристал у кощавих тремтячих лапах жінка, яка однією ногою вже була на тому світі. 11. Сонячне світло засліпило Рею, тож вона не побачила спрямованої на неї цівки револьвера. А коли в очах прояснилося, Діпей уже встиг його прибрати. Вона глянула на чоловіків, що вишукувалися перед нею. На рудоголового в окулярах, на чоловіка в плащі і на сивочолого Джонаса. І хрипко розреготалася. Чи вона боялася їх, цих могутніх мисливців за трунами? Мабуть так, але чому заради богів? Вони були чоловіками, лише чоловіками, яких вона все життя перемагала. О, вони вважали себе півнями на сідалі. А вже ж, у серединному світі ще не було випадків, щоб хтось когось звинуватив у тому, що цей хтось забув обличчя своєї матері. Але у сутності своїй вони були жалюгідними створіннями. Сумна пісня зворушувала їх до сліз, вигляд оголених грудей робив їх безсилами. А маніпулювати ними було напрочуд легко саме тому, що вони були такі впевнені в своїй силі, крутизній мудрості. Кристал був темний. Та хоч ця темрява її вбивала, завдяки їй Рейн розум прояснився. Джонасе. гукнула вона. Елдреда Джонас. Я тут, стара матінко, довгих днів і приємних ночей. Годі підлещуватися, на це нема часу. Вона зробила чотири кроки вперед і зупинилася, тримаючи кулю над головою. Тепер вона стояла біля сірого каменя, що випинався з-під землі. Зиркнувши на нього, відьма знову подивилася на Джонаса. Натяк був німий, проте зрозумілий. «Що ти хочеш?» – спитав Джонас. «Куля згасла!» – відповіла Рея. «Весь час, поки вона була в мене, світло горіло. Егеш, навіть коли вона нічого не показувала, то була жива і рожева». «Але від звуку твого голосу вона згасла! Вона не хоче їхати з тобою!» «Хай там як! У мене наказ її забрати!» Джонасів голос звучав м'яко і вкрадливо. Майже так само, як і в ліжку з Корал. «Ну, подумай сама, і ти зрозумієш мою ситуацію. Фарсон хоче отримати кулю назад!» А хто я такий, щоб противитися волі чоловіка, який стане наймогутнішим у всьому серединному світі, коли наступного року зійде місяць демон? Якщо я повернуся без неї і скажу, що Рея з голосу не схотіла повернути кристал, мене вб'ють. Якщо ти повернешся і скажеш, що я розбила його об твою потворну стару пику, тебе теж вб'ють. Прошамка каларея зблизька Джонасові було видно, як глибоко в'їлася в неї хвороба. Куля в руках скелета з рештками волосся на черепі тремтіла, ще трохи і вона її впустить щонайбільше через хвилину. Джонас відчув, як на чолі проступають краплини поту. «Еге ж, матінко, але ти маєш знати, що перед лицем смерті я звик забирати причину своїх негараздів із собою. А причина моїх негараздів – це ти, Люба». Вона знову хрипко прокаркала і кивнула з розумінням. «Се одно він Фарсонові тепер ні до чого», – сказала вона. «Він знайшов свою господиню». «Тому мой згас від звуку твого голосу!» «Цікаво, скільки людей вважали, що кристал належить лише їм!» – подумав Джонас. Нестерпно хотілося стерти з чола Піт, поки він не потрапив в очі. Але Джонас тримав руки перед собою на луці сідла. Він не наважувався подивитися на Рейнолса чи Діпейпа, і міг лише сподіватися, що вони не втручатимуться. Відьма балансувала на межі фізичного і розумового колапсу, і найменший рух міг призвести до катастрофи. «Кажеш, господиню свою знайшов!» Джонасу здалося, що вихід є, якщо пощастить. І цей вихід міг стати вдалим для неї. «Та що нам із цим робити?» «Візьми мене з собою!» Її обличчя скривилося у пожадливій гримасі. Вона скидалася на труп, що намагається чхнути. «Вона не збагне, що конає», – подумав Джонас. «Дякувати богам». «Візьми кулю, але й мене візьми. Я поїду з вами до Фарсона. Я стану його провидицею і ніщо не стоятиме на заваді, коли я читатиму для нього в кулі те, що в ній відбувається». «Візьми мене з собою!» «Гаразд!» – сказав Джонас. Саме на це він і розраховував. «Хоча рішення Фарсона від мене не залежить. Це ти розумієш?» «Еге!» «Добре, а тепер давай кулю. Я поверну її тобі на зберігання, якщо захочеш, але поки що маю пересвідчитися, що вона ціла». Відьма повільно опустила кристал. Джонас не був упевнений, що навіть у її обіймах куля в цілковитій безпеці, але зітхнув із полегшенням. Вона почовгала до нього, і йому довелося докласти зусиль, щоб втримати на місці коня, який сахнувся від неї. Він перехилився через сідло, простягаючи руки по кристал. Відьма глянула на нього знизу вгору. Її старечі очі під вкритими кіркою повіками досі не втратили гострого блиску. Одна повіка по-змовницькому підморгнула йому. «Я знаю, що ти замислив, Джонасе. Я візьму колю, а тоді пристрелю її, адже так біди не буде. Але біда буде і тобі, і твоїм посіпакам». Об'єш мене, і куля більше ніколи не засвітиться перед фарсоном. Можливо, одного дня хтось і зможе її розбурхати, але не Фарсон. А коли фарсон побачить, що його іграшка зламана, хіба він залишить тебе в живих? Але це Джонс уже обміркував. У нас домовленість, матінко. Ти їдеш на захід із кристалом. Якщо не помреш дорогою. Даруй мені, але в тебе не надто здоровий вигляд, вона захихотіла. Та нічого, я почуваюся краще, ніж виглядаю. До того, як мій годинник зупиниться ще роки і роки. Здається, ти помиляєшся, матінко, подумав Джонас, але зовні залишився незворушним. Лише простягнув руки до скляної кулі. Рея тримала її ще кілька секунд. Угоду вони уклали, проте розстатися з кулою вона не могла. Жадоба сяяла в її очах, як місяць крізь туман. Джона терпляче тримав руки простянутими і чекав, поки вона змириться з реальністю. Якщо вона віддасть кристал, у них буде шанс. Якщо ні, то всі, хто був на тому кам'янистому порослому зіллям подвір'ї, швидше за все скінчать на шибениці. Зітхнувши від жалю, вона нарешті передала кулю йому в руки. Щойно кристал опинився в нього, в скляних глибинах зажевріла і запульсувала жарина рожевого світла. Голову Джонаса пронизав спалах болю, і водночас у яйцях з'явилося приємне відчуття. Неначе здаля до нього долинуло клацання, діпейп і Рейнолд зводили курки. Зброю, геть, наказав Джонас. Але ж. збентажився Рейнолс. Вони думали, що ти хочеш вколошкати стару відьму, <хихихих> захихотіла відьма. Добре, що ти тут за головного, а не вони, Джонасе. Може, тобі відомо те, чого не знають вони? Так, йому було дещо відомо. Він знав, яку небезпеку чиїть у собі гладенька скляна річ, що він її тримав у руках. Забажай, кристал, і Джонасова душа опинилася б у його безроздільному володінні. І за місяць він перетворився б на таку саму жалюгідну істоту, як і ця відьма. Кістляво, вкриту виразками і надто одержимо, щоб усвідомлювати це чи звертати увагу. «Я сказав, геть зброю!» – закричав він. Перезернувшись, Рейнолд з і сховали револьвери. «Для цієї штуки був мішок», – сказав Джонас. «Мішок на зав'язці лежав у коробці. Принеси його». ж? Е відповіла Рейя, неприємно всміхаючись. «Але він не завадить кулі забрати твою душу, якщо вона цього захоче. Не думай, що ти перехитруєш її!» Вона скинула оком на інших двох, і її погляд спинився на Рейнолдсі. «У моєму сараї є візок і пара сірих козлів!» Вона зверталася до Рейнолдса, але не зводила очей з кристала, І Джонас відчув, що й самому йому нестерпно хочеться в нього зазирнути. «Не тобі мене вчити!» – огризнувся Рейнолдс. «Їй ні, а от мені можна!» Джона ззиркнув на кристал, водночас боячись і жадаючи побачити в глибині рожеву іскру життя. Нічого. Холодний і темний. Він змусив себе перевести погляд на Рейнолдса. «Іди, повізок!» 12 Дзещання мух Рейнольдс почув ще на порозі перекособочених дверей хліва і одразу збагнув, що Рейні козли більше ніколи не возитимуть жодних візків. Вони лежали у своєму стілі, розпухлі й мертві, задерши до гори ноги. В очах кишіла черва. Сказати точно, коли Рейя востаннє її годувала і напувала, було неможливо, але, судячи зі смороду, Рейнольдс припустив, що аж ніяк не менше тижня тому... Її надто цікавило те, що показувала скляна куля, а нарешту було начхати, подумав він. І нащо їй та дохла змія на шиї? Навіть знати не хочу, пробурмотів він, затуляючи носа на шийною хусткою. Єдине, чого він прагнув насправді, якнайшвидше забратися звідти він помітив візок, пофарбований на чорно золотими кабалістичними знаками на боках. Він нагадав Рейнолдсові візоки з трупарні чи поховальні дороги. Ухопившись за ручки, він вивіз цей засіб пересування з сараю так швидко, як тільки міг. Решту міг зробити діпейп. Причепити візок до коня і відтягти смердючу тушку старої відьми... Куди? Хто знає? Може Елдред знає? Хитаючись, Рейя вийшла з хатини. В руках у неї був мішок на шворці, в якому мисливці доправили їй кристал. Але зупинилася, нашорошила вуха, дослухаючись, коли Рейнольдс поставив своє питання. Джонас замислився, а тоді відповів. «Для початку, до будинку на набережній. А тож, до завтрашнього вечора, нехай і вона, і ця скляна дрібниця побудуть там». «Я ніколи там не була», – сказала Рея, підходячи до них. Опинившись біля Джонасового коня, котрий знову шарахнувся від неї, вона розв'язала мішечок. Після секундного вагання Джонас опустив кулю всередину. Вона випнулася внизу, і мішок набув форми сльози. Рея підступно посміхнулася. Може, Торіна побачимо, я йому щось покажу в грашці доброго чоловіка. Еге ж, його це дуже зацікавить. «Навіть якщо ти його й зустрінеш», – сказав Джонас, спускаючись із коня, щоб допомогти запрягти діпейпового коня у візок. «То лише у такому місці, де не потрібна жодна магія, щоб бачити на віддалі». Вона ушелешено подивилася на нього, а тоді на її обличчя поволі повернулася хитра посмішка. «Лебонь наш мер потрапив у халепу!» «Можливо». Погодився Джонас. Вона загеготіла, а тоді заквоктала на всю горлянку. Коли вони виїжджали з подвір'я, вона досі каркала від сміху, сидячи у візку, прикрашеному кабалістичними знаками, неначе чорна королева на троні. Зараз на екрані картина Нелі Марчук. Ви бачили, яка вона крута? Я от бачив. А якби не сили оборони, то цієї картини б не було. Ви знаєте, що робити. Почуємося. Довгих днів і приємних ночей. Все буде Україна, сонечко.